Другої днини повставали всі пізніше, ніж звичайно. По сніданні пішли кожне до своєї роботи. Андрій молотив жито в стодолі. Ганна, опоравшись з кухнею, сіла прясти з дітьми і Олюнькою. Олюнька, що хвилі забувала, веретено в руках і поглядала на дідуся, що, не рухаючись, лежав на взнак. По обіді став дехто з сусідів навідуватися до старого. Вся шляхта любила його.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 Шевко взяв свічку, встромив її в руку вмираючому і став говорити вголос. «Помилуй м'я Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедро Твоїх очисти беззаконня моє». Шляхта, що була в хаті, клякала й шептала й собі молитву. Не дуже тримав дрижачу свічку в руці, дивився в стелю і дихав тяжко. Віддих став прориватися, в горлі харчало. Олюнька, як побачила, що дідусь умирає, не вдержала плачу і заридала. Умираючи, поверхнувся на постелі. Гарячий розтоплений віз капнув йому на руку, але він не чув болю. Шавко подивився на Олюньку і сказав стиха. «Цить, дитино, не завдавай бідні душі муки!» Олюнька заткала собі ротик руками і силовано хотіла придушити плач. Не дуже дихнув іще раз глибоко і перестав. Шавко поклав руку на груди луця. Серце вже не билося. Він виняв свічку з руки покійника і клякнув коло постелі. Отпусти йому, Господи, всякої прогрішення.